Duha. Riječ o krstu čuli smo Apustola Pavla ni ono vrijeme nije bila prihvatljiva svima nekima je ona bila sablazan a nekima ludost i kroz svo Vrijeme, brađe i sestre, postojanja crkve Hristove, riječ o Hrstu, izazivala je iste takve reakcije. Nekome je riječ o krstu i danas o ludost, a za nekoga je sablazan. Međutim, postoji još jedna kategorija valjda najstrašnija, najmračnija i oblast najopasnija, a to je život bez krsta. Dakle, bez ikakvog odnosa prema krstu. I mi danas, sabrani u hramovima naše crkve, Prateći ne naša raspoloženja, nego prateći ono na što nam Duh Sveti ukazuje, Duh Oca našega, Duh koji počiva na onome koga evo danas i na krstu gledamo, ali koga evo i sa krsta skidamo. Vidite i sami, U čitaloj našoj crkvi, na vaseljenskom nivou, duh sveti, duh naše crkve, od svih nas čada pravoslavne vjere i crkve traži da se saberemo oko krsta. Zato što krst nije ludost, braće i sestre, i nije sablazan, nego život I projava božanske ljubavi prema svakom čovjeku. Naravno, ne mislimo na prazan krst. Mislimo na krst na kome je raspet spasitelj naš i koji nas je krstom spasao. Od čega, braćo i sestre? zone one koji osjećaju problem, koji osjećaju silinu smrti, mada danas se svijet, džavolji svijet, nikad tako svijet nije bio ispunjen satanskim duhom i demonskom krvlju, jedno od obilježja toga, I posledica tako silnog demonskog dejstva jeste i neprepoznavanje istog u savremenim svjetskim dešavanjima. A to je, braću i sestre, znak da je duboko ušao u prostor. Dakle, živeći u ovom svijetu pod pritiskom demonskim, I to vrlo jakim, teškim demonskim pritiskom mi smo, ali pazite, obratite pažnju, molimo vas na to, pod demonskim pritiskom zaboravili na probleme, na glavne, suštinske probleme svakog čovjeka. Jedan od problema na koji smo zaboravili, a u kome se svi... Bez izuzetka nalazimo, dakle to važi i za bogatoga, i za pukog siromaha, to važi i za starca stoljetnoga, i za dijete koje je još uvijek u utrobi, i za ono koje se tek začinje i sa začećem ulazi u problem. To važi i za muško i žensko, za pametno, i glupo za obrazovane i neobrazovane za jake i nejake smrt braću i sestre ona sve nas vrijeba i kao što vidite svi mi umiremo to nam je svima zajedničko kao što nam je zajednička ljudska priroda Iako se danas ponašamo mnogi kao da nemamo ništa zajedničko sa ljudskom prirodom, poneki više liče na demone nego na ljude. I smrt nam je zajednička. Ljudska priroda, dakle svima zajednička i smrt nam je zajednička. Svima. Dakle, veliki problem. Međutim, svijet u kome živimo ne dozvoljava i mahnito se trudi da nas odvoji od na smrt. Pogledajte i sami, oni koji su ušli, koji dišu duhom ovoga svijeta. Prvi simptom nema razmišljanja na tu temu. I to do te mjere da iako vidimo masovna razaranja oko nas, ako svakodnevno ljudi umiru, a ne samo umiru, nego ako su iza nas, ako su danas i ako su pred nama silni razarajući ratovi, silne katastrofe koje odnose hiljade i milione života, mi pored svega toga uspijevamo, Kako, to je pitanje, da ne mislimo na smrt i uspjevamo sebe da izopštimo iz društva onih koji imaju taj problem. Kao da se nas to ne tiče. To je, braći i sestre, posledica djelovanja satanske sile u duši onoga koji se tako ponaša. Koga džavo o tome uči. A zašto? Pazite, to je, pa, je stratek. Satana je arhistratik demonskih sila. Nemojte misliti da je to neka razbijena vojska. Ona se krstom razbija, to je tačno. Ali ako nema krsta u ruci, ako nema poštovanja prema krstu i raspetome Bogu, sinu Božijemu, ako nema poklonjenja, ako ne pijemo životvornu krv i vodu iz rebara raspetoga, onda mi, braćo i sestre, ne možemo da ratujemo protiv njega. Mi smo za njega igračke. I kako se on poigrava s nama? Tako što nas odvaja od svijesti. Od svijesti da imamo problemi. A zašto to radi? Zato što ako otkrijemo da postoji problem, tako veliki problem, opšti problem, za navijače oba tima, za glasače iz oba tabora, i za crnce, i kineze, i bijele, i žute, i crvene rase, dakle za sve ljude Ako ne vidimo i ne osjetimo taj problem, mi ne odnosmo u potragu za rješenje. Nema smrti, dakle ja nemam problem da je rešavam. Ja sam prosto vječno biće. Tačno je. Stvoreni smo da budemo vječno živi. Međutim, došlo je do problema, braće i sestre, velikog problema. Rekli bismo... Havarije na metafizičkom planu, strašna havarija. Prvo na nebesima, među angelima, a onda i na zemlji, među ljudima pod dejstvom palih, patših сила I oni djelujući na ljude, odvaju ih od poznanja problema. Dakle, prvi simptom, smrt, ona nije problem. Možda mislite da nije tako. Pogledajte malo u sebe, pogledajte malo oko sebe, o čemu se najmanje misli i koji problem se najmanje rešava. Problem smrti. Imate redom ljude koji uopšte nisu riješili problem groblja, nemajuđe da se sa hrane, šire... Stanove, šire kuće, šire automobile, šire stomake, šire memoriju, megabajti, gigabajti, kako se to već naziva. Međutim, nema mjesto za sahranu, nema grobnoga mjesta. Dakle, ne razmišlja o smrti. A sveti otci, oni su braći i sestre živjeli u grobovima i dan danas neki žive u sanducima jedno od osnovnih duhovnih djelanja pravoslavnih hrišćana jeste sjećanje na smrt Dakve, djelovanje nečistih sila projavljuje se kroz zaborav velikog problema Brate i sestro. Drugi problem je problem grijeha. Opšti problem. Svi griješimo, braće i sestre. Nema čovjeka da živi, a da ne griješi. Nema ga. Evo i mi ovdje sabrani potvrđujemo tu istinu. Mnogi od nas, ne samo da griješe, nego su smrtno sagriješili, natovarili na sebe planinu, braće i sese, grijeha. Smrtni grijek, to čovjek ne može da nosi. Smrtni grijek ne može čovjek da nosi i ne može niko da mu ga oprosti, braće i sese. To je problem, ne za čovjeka, to je problem za generacije. Od smrtnoga grijeha Pucale su kičme Potomcima Potomci su se savijali Iako nije bio okajan ko nije bio ispovjeđen I milošću gospodnjom Da naravno treba se traži Otpušten Tu stuje i kamen Na kamenu razvaljen Nema ničega Gotovo Iskorijenje na familije Silom Ognjenom, paklenom silom grijeha. Jer grijeh, on unosi u čovjeka zalog pakla, oganju. svemu prži. Zavud ti imaš dobru terapiju, dobre ljekare, dobre dijagnoze. To ti iz srca dolazi. Vene prži kao kablove oganju. Opšti problem. Smrt je grijeh. Danas, braći i sestre, pod dejstvom nečiste sile, grijeh nije više grijeh. Grijeh nije više grijeh, braći i sestre. Satana i njegova strategija, i njegovi duhovi, i njegovi ljudi, jer on ima i ljude, on ima angele, te Trećinu angela je povukao sa sobom i uključio svoju strategiju protiv koga? Protiv Boga i čovjeka i protiv crkve pravoslavne. To je jedini njegov neprijatelj, tačnije samo se nje plaši. Učinio je da grijeh više nije grijeh, tamođe on vas pitava, Zagrebite malo po učbenicima Zagrebite malu literaturu koju ona dahnjuje. Ideologije koje su njime ispunjene, njegovim duhom. I savremene trendove. I vidjet da grijeh više nije grijeh. Pazite, Sodomija, braće i sestre, ono što se ognjem i sumpornom kišom spaljuje, I to pazite, u starom zavjetu, danas, to više nije grije. I ti to mora da prihvatiš kao tako, mora da glasaš za to. To je već pritisak, to je već agresija. A da ne govorimo o drugim projevama grijeha. Narod koji dolazi crkvi, sve teže uspjeva da je uhvati frekvenciju. Navikli na grijeh, braći i sestre, a crkva, ona bez grijeha, ona savršena, hoće da te primi, ali hoće da te osvešta, da te očisti, da te učini svetim. I ona uvijek grijeh naziva grijehom. I tako i uvijek vaspitavale svoj narod i svoja čada. Međutim, danas nas svijet vaspitava, a dolazimo U crkvu, u hram, to je nemoguće. To je nespojivo. Ja ponavljamo, đavo ima jedan metod, jedno vaspitanje, a crkva to je Gospod naš Spasitelj, potpuno drugo. Dakle, đavo je naučio ljude da grije, više nije grije. Pazite ne samo na nivou Razuma da mi nešto skapiramo. To mogu svi. Znate, čovjek kaže, ne valja to. Ali u srcu je otrov. U volji je dejstvo demonsko. U umu, u dubinama uma. Ne može čovjek da se odvoji od grijeha. To je ušlo duboko. Problem je veliki i opšti. Svi smo u problemu. Dakle, smrt... Zajednički problem i moj i vaš grije, zajednički problem i moj i vaš, a đavo ne dozvoljava da se bavimo njime, ne dozvoljava da ga prepoznamo, smrt je sklonio, a grijeh digao na nivo vrline, samo ti griješi i razradio je čitavu taktiku kako da griješimo, braći i sestre, na specijalne načine šta sve nije izmislio šta sve nije izbilo iz njegovog satanskog bića iz pakla zemlja, površina zemlje pretvorila se braću i sestre sem prostora koje crkva pokriva svojom čistom blagodatnom svjetlošću zemlja se pretvorila u pakao u pakleno polje. U ad na ад Ad iz preispodnje izbio je na površinu i natapa. I mnogi se utapaju u njemu. Veseleći se, smijući se, zabavljajući se, planirajući, kreirajući svoje živote. A sve u аду braći i sestri. I treći problem je njegovo postojanje. Satana. Pogajite sami ko misli o njemu? Ko govori o njemu? Ko može da mu se suprotstavi? Niđe ga nema. Pogajite koliko je likova izbacio. Ne može čovjek ni da povata sve te likove. Silni glumci, glumice, sportisti, političari, naučnici, ovi, oni, ovi, oni, ne može čovek da se razabere u toj masi nekakvih likova. I svi oni u miru prolaze, dolaze novi, a njegovo lik, njegovo lice, ne vidimo, braći i sestri ne znamo. je zašto? Ako znamo za njega, onda ćemo povezati sve. Znate, onda će blagodat da nam otkrije, da nam ispriča priču o stvaranju, o namjerama, Božijim prilikom stvaranja, o mjestu koje je ta isti satana nekad zauzimao među angelima i to najbližim Bogu među serafimima. Prvo angel, uzlog zašto je pala ta zvijezda, svjetlonosac, zašto je pala? Zbog gordosti, kako je pravoditelje i zbog čega gurnuo u smrt, u grijetne poslušanja, pa onda u smrt i u sve probleme koje do dana današnjeg ne možemo da riješimo bez Božje pomoći. A eto i odgovor na smrt, na postojanje smrti, postojanje bolesti, grijeha, sve imamo, braćo i sest, postavljeno. Nema više šta da mislimo, tako je, tako je i tako je. E on ne želi da do toga dođemo, da ovladamo tim znanjima, da dobijemo te spasonosne informacije, jer... One za posledicu imaju samo jedno, braćo i sesto, ako ti, ti, on, ona, oni, mi, znamo za problem smrti, ako smo se hrabro suočili sa njim, ako smo hrabro otišli i izabrali mrtvački sanduk, jer birali ga mi ili ga birao neko drugi, on je naš i mi njegovi. Pa hrabro pođemo da izaberemo sanduk za sebe. Ako prihvatimo činjenicu da ćemo umrijeti, ne znamo kad, ali da oćemo sigurno. Ako priznamo da smo grešni i mnogo grešni, bolesni i prebovesni i od i od onih unutrašnjih tajnih bolesti, za koje malo ko zna, rijetki su oni koji su uspjeli da uđu u srce, kao što kaže Makarije Veliki. Uđi, uđi, uđi, uđi u srce i šta ćeš da vidiš? Satan. Zmiju. Pazite, riječi Makarije Velikoga. Ako čovjek prizna to, prihvati to, Ako prestane da, da da glumi život, da glumi pobožnost, da ne govorimo da se izmotava kroz nekakve duhovne akrobacije, žaveći neku svetosumišljenu koja je zapravo projava sumanute demonske gordosti, ko se pomiri sa tim činjenicama. Iako схвати, iako prihvati da đavo stoji iza svega toga, I njegov duh u svijetu u kome mi živimo, koji nas je dobro pekao i poprilično istetovirao svojim ornamentima, smo mi svi istetovirani, broći i sestre, i po mozgu, i po jeziku, po očima, ušima, po srcu, po umu, onamođe je bolest izbila kroz pore, tu se ljudi tetoviraju iz polja, po tijelu. A to je znak da je bolest izbila kroz pore kao gnoj iz rane. To su one tetovaže silne koje ćemo ovih mjeseci posmatrati na tim omiljenim panovima demonskim. Jer on voli čovjeka da po njemu piše. E kad sve to prihvatimo, ali pazite, ozbiljno prihvatimo, ne površno pa alo, džesi, džese, vidimo i to. Ništa to, nego ozbjeno prihvatimo i zaledimo se pogledom. E onda, braći i sestre, kao što je sve to zajedničko svima nama, kao što su ti problemi zajednički svima nama, bez izuzetka, e onda, kao posledicu sagledavanja svega toga, Imamo zajedničko rešenje, samo jedno, to jest samo jednog u trojici otkrivenog. A danas, na ovaj dan, jedan od trojice, primivši našu prirodu, riješio i evo rešava, sad smo procesu, Sve naše probleme. Pazite, ne one kozmetičke prirode, ne te probleme, nego suštinske, rešava problem smrti, rešava problem grijeka i rešava problem, odnosno borbu satana i čovjeka, u korist čovjeka. Sve to, braći sestre, gospod naš Isus Hristos rešava Radi koga? Radi svakog od nas. I pazite, niko drugi te probleme nije mogao da riješi. Evo se, smorismo od onih koji nam se navaljuju na vrat, koji se trpaju u prostor pažnje da će, eto, oni riješiti problem. Koji problem? Kaže ova Justin, dovedi ga ovamo da vidimo Mesiju. Dovedi gospodina. Sjedite. I onda mrtvo stavi pred njega na sto da razgovaraju o programu, da čuje program, da čuje verziju, ali preko mrtvog da se govori. Ne može, braćo i seste, niko, svi bježe od sile smrtu, svi bježe od grijeha, lako je uvesti čoveka o grije. to svi mogu. A i sili ga od grijehe. Ajde da vidimo. Otpustimo grijehe. Niko ne može. Lako je dizati se na ljude, braći se, a ustani na džavova, ustani na satanu, ustani na duhove zlobe. Niko ne može. Zato sve ove silne vojske, sve to ratuje proti proti, krvi. Mi i oni, kao oboji indijanci, Ali na džavove ne smije niko da ustane, ne smije niko cijev da podigne put njega, sem crkva Hristova jer ima pobjedonosno oružje krsta. I krstom mi idemo, braćo i sest, mi ove dolomimo. Gdje je problem? Smrt. Sjećate li se vozdviženja častnoga krsta? kad je makarije jerusalimski patrijar, kad su carica Jelena, kad je pronašla krst zakopan, pa nisu znali koji je gospodnji, tri su bila, dva razbojnika i jedan gospodnji pa prolazio mrtvac, pa položiše jedan, ništa, drugi, ništa, treći, op, iz izmrtvi, pritom nisu išli s njim, u amburgantu nego su s njim išu na grobe jer je definitivno bio mrtav i dotakuje ga krst Ustađ kako od koga đavo bježi šta ono rekosmo kad đavo od krsta to to naš narod zna makar je znao možda ve generacije one to ne znaju i grijeh a i sestre u Gospodu našem nema Dakle, sve je čisto i sve radi nas. Pazite, obratite pažnju, sve radi nas. Sve radi nas, lično. To mora tako da doživimo, lično, lično, lično. Sabrali smo se, ali lično da doživimo dolaza gospodnji, stradanje, raspinjanje njegovog prečistog tijela, Bogo čovečanskog tila izlivanje njegove sveštene krvi njegova smrt gecimanske muke koje mi uopšte ne možemo da pojmimo braćijo i sestre šta je on iznio sav taj otrov i siseo iz ljudske prirode izvukao vukova iz mene i vas i evo ga polažemo danas tuje pred nama simbolično ovom svetom proštanicom Kao ko? Ko je ovaj naš spasitelj, braće i sestre? Zato smo rekli na početku, ako nismo prepoznali problem smrti, ako nismo prepoznali problem grijeha, ako nismo prepoznali satanu, tu napast ispod nebesa, to je napast samo takva. Nikada se skine suma sa srca dok mu se krstom ne zaprijeti i dok se ime Isusovo ne prizove. Nikada te ostavi na miru. Zato iskusni monasi i svi hrišćani oprobali su taj metod otaca. Uzmi, kaže, ime Isusovo i bičuj demona. Probaj da vidiš. Samo probaj. Uzmi, nek priđe on. A ti uzmi to ime Pa ga dobro išibaju. I jače goružje od tog, kaže Jovan Vesličnih sveti, nema ni na nebu, ni na zemlji. Dakle, samo pažljivo i udri. I demon se miče. A šta miče? Ne smije da priđe. Posijeni krsnim znakom. Ne smije. Boji se, braća i sestva. Dakle, ako ne prepoznamo problem smrti, grijeha, Iako ne otkijemo prisustvo satane i u nama i oko nas, nama gospod Isus Hristus i nama sve ovo našta na crkva upućuje i krst koji smo celivali juče i danas i ova proštanice i uopšte prisustvo svete pravoslavne crkve, svete liturgije, svete tajni, ništa neće značiti, znate, ništa. Neće biti čak ni sablazan. Neće biti ni ludost. Prostit ćemo imati neki, neki nenormalan odnos prema svemu tome. Zato molimo vas u ime gospodnje. Prepoznajmo problem. Jer postoji i jer je opšti vraći seste. A zašto? Ne da bismo pali očajanje. Ne da bismo se uprašili, odstupili, ne, ne, ne, nego naprotiv, da bismo svim svojim bolesnim bićem, smrtnim bićem, ogrehovljenim bićem, ogrehovljenim srcem, izranavljeni od strijeva, ognjenih strijeva nečastivoga, primili njega jedinu našu utjehu, jedinog našeg izbavitelja, Iscelitelja, Spasitelja, jedinog, kako ga crkva najradije naziva, jedinog čovjekoljupca, a to je gospod naš Isus Hristos, jedan od trojice, Sin Boži i Bog, došao da riješi problem. Zvakome ponudi obraći sve se to rešenje kroz crkvu izvan crkve u problemu si i dalje i bićeš dok god ne uđeš u crku, pravo s vama svetim krštenjem svetim pomazanjem i liturgijskim to jest sveto tajinskim evangeljskim čistim i svetim životom trudeći se da tako bude uz Božju pomoć. I onda, evo, Vaskrs je tu pred nama, kad dođe do te eksplozije života. Kad Gospod naš ustane, jer Vaskrsnuti znači ustati, ali ne samo fizički da se ispravimo, nego dići prirodu, ljudsku prirodu. Dići je potpuno novu, obnovljenu. Da stoji, i ne da stoji da se klati ispred globa, nego moćno da stoji, da zapovijeda, i ne samo to, nego i da se vaznese na nebesa četrdeseti dan po vaskrsenju. Moćno, braću se se mnogo moćno, ljudska priroda, ono što je zajedničko i meni i vama, onaj problem koji imamo i vi, i ja, i svi ljudi, od jednom, Vrlo moćno i jednom zauvijek biva riješen. I jedini koji ga je riješi, koji ga dan danas rešava jeste onaj čije tijelo, evo, stoji pogoženo ovdje pred vama. Raspeto i skinuto sa krsta, evo ga na plaštanici. Zato da budete pristupali, celivajte ga. Bez obzira što će srce biti tupo, što neće dati podršku, ali malo po malo, trud na trud i pomoći će Gospod i izazvat će Bogu da Božja u nama ljubav prema njemu. Islina, ta ljubav će se neprestan uvećavati i kroz vrijeme u crkvenom životu i u vječnosti u Carstvu nebeskom. Zato prepoznajmo veliki dan, prepoznajmo velike blagoslove, ostavimo sve probleme, braći i sestre, nametnute probleme, nema ih, ne postoje, imamo samo ove koje smo naveli i njih je gospod riješio dakle, mi više nemamo problema, sem ako ga ne prepoznamo kao jedinog koji rešava Jedinog koji spasava. I zato sveti oci kažu, čovjek koji ne vjeruje u gospoda Isusa Hrista kao spasitelja, to je čovjek koji se nalazi u strašnom problemu. Taj problem je, braći i sestre, svim dovoljan. Ne moraš da imaš nijedan drugi. Međutim, milion drugi prati taj jedan ali je korijen svih drugih. Rešenje svih problema je vjera u spasitelja našeg Sina Božijeg Isusa Hrista i vjera da On nije samo večera sa nama nego svakog dana posebno na svim svetim liturgijama da nas hrani životom da nam daje sebe da se uliva iz vječnih, bespočetnih istočnika, to jest izvora, iz bića njegovog Otca, da se duhom svetim kroz sve te tajne, posebno kroz svetu liturgiju, naravno za one koji su prethodno kršteni i miropomazani, da se uliva u naše živote i sobom donosi vječnost, sobom donosi svetost, Sobom donosi silu i sve božanske darove. Sobom donosi carstvo nebesko. Koga? Daj Bože i mi vjerom, nadom i ljubavlju da se udostojimo. Amin Bože daj. Još malo budite srpljivi da išitamo sve. Kanon u crpi poznat kao plač majke Božije, a posle tog kanona u slopu malog povečarja sjeljivaćemo plaštanicu i uzeti blagoslov, sjeljivati tijelo koje nas isjeli rane, kojim se naše rane zatvoriše, smrt kojom mi oživio smo.